Ovo naše rušenje svjetskog Guinnessovog rekorda. Dobro večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nakon Jelena Remer, moj ime je Vladimir Horvat i bit ću s vama sljedećih 15 minuta. A oni koji slušaju drugi prvon Hrvatskog radija, neki od njih i prepoznao glas radim kao sportski novinar u našem, na našem Hrvatskom radiju i to je nešto što naravno e, volim i to je sport. E, ono što vam budi emocije, ono što je mi najviše važno da i dalje taj sport e, i ovaj posao budi emocije, a sport kažem i emocije su jako, jako povezani od onih e, prvih e, trenutaka kada ste se bavili sportom, kada ste prvi put e, doživjeli pobjedu, kada ste prvi put doživjeli poraz. Do trenutaka kada je vaše dijete ostvarilo prvu pobjedu sa nekih 6-7 godina na nekom judo turniru recimo i ostvario taj veliki, veliki osjećaj sreće i ponosa i vi naravno s njim, pa do onih fantastičnih trenutaka kojih vjerujem da se mnogi od vas sjećaju a to kada je recimo doček vatrenih 2018. kada su njih 20 i nekolicina gurajući loptu po travnatoj površini izvukli pola milijuna ljudi na Zagrebački glavni trg, a još i toliko ih je bilo uz ceste i dopratilo naše vatrene. Što to sport, zašto je sport tako nešto što nam budi? Te osjećaje budi od davno, već recimo prve olimpijske igre su bile 786. godine prije Krista, tada su prvi puta su na, u Olimpiji na Peloponezu proglašeni pobjednici u utraci na 192 metra i kažem to je nešto što je nevjerojatno da taj sport toliko godina i dalje traje i sastavni dio je društvo ono što je negativno je što uz te pozitivne emocije nažalost sport donosi one negativne stvari donosi nam da su ljudi spremni zato što neko navija za neki drugi klub se potuči s njim, a u krajnjem slučaju bilo je i smrtnih slučajeva, što je apsolutno nevrojatno da pripadnost navijačkom puku jednog kluba može izazvati toliku mržnju i to je nešto što naravno pokazuje da ta emocija ima i jednu i ljevu i desnu stranu, olazi iz jedne krajnosti u drugu, a sport kao namjetanje počelo od prvi početaka Hrvata, naravno društva čovječeg društva prvo su bili naravno i ratnici pa su se borili ko će biti bolji u bacanju koplja u lovu tako su postojali velikaši u svojim plemenima nakon toga, naravno, su se počeli i nadmetati i, kažemo, bilo su to, recimo, na olimpijskim igrama u staroj, antičkoj i grčkoj, prvo je bila utrka na 192 metra, nakon toga počeo se raditi petoboj u trčanju, skoku dalju, bacanju diska, bacanju koplja i hrvanju, recimo, discipline koje su danas na modernim olimpijskim igrama. Kasnije radi ljudi se je uvelo i šaketanje ljudi su od uvijek voljeli gledati kako se drugi tuku pa su i tome nalazili kao sportsko nadmetanje zanimljivo da na tim prvom olimpijskim igrama žene nisu smijele gledati ta natjecanja naime natjecatelji su se borili goli i zapovo toga bilo žene nisu smjele prisustovati a ono što je zanimljivo da ta diskriminacija po spolovima u sportu još uvijek traje u mnogim sportovima kada gledamo kako su plaće sportaša, još uvijek je veliki nesrazmjer između uh, sportaša i sportašica, ali ne samo u plaćama sportaši i sportašica, recimo prije samo šest godina Žene u Irani su u jednoj u državi Iranu su dobile prvi puta priliku nakon 40 godina da smiju prisustvati sportskom natjecanju. Do tada je to bilo zabranjeno, ali na sreću Međunarodna nogometna federacija je prisilila Iran da dopusti ženama ponovno povratak na stadione. Razvoj sporta kroz povijest, rekao sam, prvo je bilo nametanje u šaketanju, u bacanju, u hrvanju Nakon tih sportskih, antičkih igara Došao je u Rimu Gdje su se postali gladijatori Dažalost borbe i do smrti Toga je bilo naime i u antičkoj Grčki Na olimpijskim igrama Makar se o tome nije previše pričalo Jer je borba trela dok netko ne bi predao A ako netko ne želi predati Često je završavalo i smrću Gladiatorima zovemo i današnje sportaše, ali ti sportaši, gladiatori su stvarno bili u stvari robovi koji su se morali boriti za račun svojih gospodara, ali kad bacimo pogled u današnji surovi sport, možemo i tako nešto reći sve više ima prigovora profesionalnih sportaša, protiv klubova i vlasnika klubova koje nameću sve više utakmica, sve više sponzorskih stvari koje moraju odrađivati i dolazimo do nevjerojatnih stvari da oni najbolji nogometaši recimo moraju odraditi i po osamdesetak utakmica godišnje što vam govor, dovoljno govori da se to da praktički igra svaki četiri dana sport služio i kao za, prvenstveno kao zabava prvo za veće mase, a onda kako je promicalo kroz povijest dogodilo se to da je postalo u stvari zabava za jednu elitnu manjinu jer su samo velikaši mogli plaćati te sportaše da bi gledali kako se uglavnom hrbaju ili bore u bacanju koplja ili u streličarstvu. To su bili sportovi koji su se tijekom povijesti u onom ranom srednjem vijeku i, polovicu, i u 13. i 14. stoljeću. Zanimljivo, neki sportovi i dalje koje danas pratimo kao jedranje imaju različitu povijest. Naravno, to je prvo bila utrka koja će prije doći do nekog mjesta, a višani, odnosno komižani se vole hvaliti da su oni održali prvu stvari regatu, prvo je driličarsko natjecanje. Naime, komižani nisu smjeli loviti ribu oko otoka visa, to je pripadalo Hvaranima, a bili su pod vlašću Venecije i onda su oni lovili ribu oko otečaja palagruže. A kako je to, ako je netko slučajno bio tamo, zna da je tamo su vrlo male dvije plažice i onda su se utrkivali tko će prvi doći do opala gruže kako bi dobili bolja mjesta za sidranje svojih brodica i bolja mjesta za soljenje ribe. I tako je sport e postao, kažem mi, to je bilo nadmetanje, a sport možemo uvek e, svesti pod nadmetanje. Išlo se dalje kroz e, povijest, e, pa su bile utrke, naravno e, koničke utrke, i e, utrke na duge pruge. Mi danas e, radimo jedan radijski i maraton. Maraton je isto jedno nadmetanje i još uvijek je vrlo, vrlo e, popularno. A onda se e, počelo krajem 19. stoljeća je Pierre Coubertin, jedan Francuz smatrao nakon što je francuska poražena u ratu s njemačkom 1871. je smatrao da su Francuzi nedovoljno fizički bili spremni za te rat i odlučio da je bilo dobro da se krene više u fizičku pripremu samih vojnika ali od najranije dobi i predložio je da se sport uvede kao jedan sastavni dio u društvu i tako je u stvari krenula ta ideja o modernim olimpijskim igrama Prve su održane 1900. u Parizu i nakon toga taj olimpijski pokret zahvatio je sve više i više zemalja i od prvog natjecanja u Parizu koje je trajalo pet mjeseci skratilo se to naravno na neko prilagodljivije vrijeme. Ono što je zanimljivo, sport uvijek bio i nadmetan između dvaju društva ili dviju zemalja nakon drugog svjetskog rata čak i prije mogli smo vidjeti kada je Nacistička Njemačka na olimpijskim igrama u Berlinu 1936. tisuća željela pokazati superiornost arijske rase posebna je dala naznaku na to na te olimpijske igre jer su željeli pokazati da su oni nad ljudi nadmoćni nakon drugog svjetskog rata imali smo onu podjelu između istoka i zapada blokovsku podjelu gdje je vrlo često su upravo sportaši bili promotori tog društva gdje su trebali pokazati da je njihovo društvo u stvari bolje. I sportaši su postali ne samo zabavljači e, publike, gledatelja na stadionima, na sportskim borilištima, već su postali i prezenteri e, svojih zemalja, svojih e, društvenih uređenja. A i mi sami to osjećamo jer i u Hrvatskoj po neovisnosti sportaši su ostvarili jedan veliki, veliki uspjeh u promicenju Hrvatske opće kao države to je prvo bilo one olimpijske igre 1992. u Barceloni i legendarna naša košarkaška reprezentacija predvečena Draženom Petrovićom kad je igrala finale protiv po meni jedinog pravog Dream Trima sa Jordanom i ostalim velikanima američke NBA lige tada su mnogi ljudi prvi puta saznali za Hrvatsku, pa onda preko Goraneva Vaniševića, preko Davora Šukera, preko hrvatskih nogometaša koji su 1998. igrali polufinale svjetskog prvenstva u Francuskoj tada gdje god bi došli bi u stvari kad bi rekli dakle ste Hrvatska, bi rekla a Davor Šuker, a sada većina gdje god dođete, vjerujem da i vi ako ste njenje putovali ako smo u nekoj zemlji koja nije našeg susjedstva, kada kažete da dolazite iz Hrvatske, većina ljudi će reći, o, Luka Modrić. To je jednostavno to što sportaši donose i društvu i e, stvarno donose e, da se, da pokazuju svoju zemlju, postaje zemlja prepoznatljivija i tu su jedni od najvećih promotora. I sami tim sportaši su nakon e, tih kažem bilo blokovskih podjela, a onda se dogodio George Best, prva jedna sportska ikona, nogometaš Manchester Uniteda koji je po postao prva globalna ikona, jedna superstar zvijezda, nakon toga svi znamo za Davida Beckema, Kristiana Ronalda, Lionela Mesija, to su sve bili sportaši kojima se divi cijeli svijet koji zarađuju ne samo od igranja nogometa već i od svojih robnih marki tako da klubovi ono što često gledamo kada čujemo podatak da su kupili nogometaša platili za njega oštetu od 200 milijuna eura, da ima plaću od 30 milijuna eura kada znate da taj isti klub u jednoj godini od prodaje tih dresova od tog igrača zaradi isto toliko onda nipak se ne čini da je to nešto abnormalno iako nikome ne može uvjeriti da netko vrijedi 200 milijuna eura. I sada je sport možemo reći postao jedna privredna grana. Sport više nije e, samo zabava za masu, ona kruha i igara, jer, kažem, postane privredna grana. Samo ću vam reći da, recimo, za olimpijske igre e, televizijska prava su prodana za 3,3 milijarde dolara. Sjevernoameriško tržište za ligu prvaka plaća 1,5 milijardi dolara. Podatak da 30 sekundi reklame na Superbolu u finalu NFL-a je 8 milijuna dolara. 30 sekundi reklame. A recimo, olimpijske igre u Los Angelesu procijenjene da će koštati 6,9 milijardi dolara. Najvrijednija sportska momčad je, su NFL momčad američkog nogometa dala s kaubojsi procijenjeni su na 10,1 milijardu dolara, a primjerice E, rashodi Hrvatske u budžetu za ovu 2026 u stjeću godinu iznose nešto manje od 40 milijuna e, eura. Znači gotovo četvrtina od budžeta Hrvatske vrijedi jedna sportska momčad. Zanimljivo, Real Madrid je najvrijedniji nogometni klub. On vrijedi 6,6 milijardi dolara. tako dakle, da stvarno je postao ogroman, ogroman biznis. I to je ono što je sport donosi jer danas nisu samo tu sportaši, oko sporta je jedna velika, velika infrastruktura gdje mnogi zarađuju od tog sporta, ne samo sportaši, pa primjerice, tako ja kao sportski novinar zarađujem na tome što pratim sport, što izvještavam sa utakmica, što komentiram utakmice i zato dobivam jednu jako dobru plaću, pristojnu plaću zato što volim sport zato što ga pokušavam prenijeti vama i zato je sport nešto što je e, postao sastavni dio našeg društva jer, kažem, e, ogroman je novac ušao i to je veliki dio društva je stvari povezan, ali ono što treba i napomenuti Ponovo, ponoviću ono najvažnije, to je što sport donosi, to je ta emocija, sport donosi i jedno, oni koji su se bavili sportom znaju jedno logičko rasuđivanje uh, onog uloženog koliko to donosi na kraju i donosi vam jedno što vam je bitno kroz život, a to je da vi jednostavno uh, morate biti spremni i na poreze i morate se znati, e, oporaviti od tih poraza, ali da morate i nakon pogleda ostati ponizni i to je ono najvažnije što vrlo često zna reći naš e, Zlatko Dalić, izbornik nogometaša uvijek ostati ponizan, to je nešto što donosi rezultate u svijetu sporta. U svakom slučaju, sporta uvijek jako i dugo je tu znaman, sporta će biti i dalje i naravno sport će i dalje ostati i na drugom programu Hrvatskog radija.